17, Ноги зрадницьки підігнулися, і Джейк упав на коліна. Краєм свідомості він розумів, що плаче. Ще слабше проступало усвідомлення того, що він трохи надзюрив у штани. Не спинаючись на ноги, він проповз уперед і потягнувся до ключа, що лежав у реп'яхах. Виглядав цей предмет дуже просто. Скидалося на те, що Джейк бачив його форму у вісні. Його форму ви можете побачити на екрані. Весь секрет у тій маленькій карлючці на кінці, подумав він. Коли ключ опинився у Джейкові руці, хор голосів злився в один переможний вигук. Такий гучний, що поглинув крик самого Джейка. Він побачив білий спалах між затиснутих пальців і відчув, як рукою аж до самого плеча пробіг струм. Удар був колосальним. Він, наче заоголений високовольтний дріт, хопився, але болю не було. Джейк розкрив книжку Чарлі Чухчух -чух і вклав у неї ключ. А тоді погляд знову упав на троянду, і хлопчик збагнув, що саме вона справжній ключ. Ключ до всього. Джейк поповзу перед. Його обличчя перетворилося на ореол світла, очі стали бездонними колодязями сліпучого синього вогню. Троянда росла на якійсь невідомій багрянистій траві. Коли Джейк наблизився до цього жмутка трави, Троянда почала розтулятися просто на очах. Пелюстка за пелюсткою вона розкривала свою червоно-гарячу душу, показуючи світу її потаємні глибини. І кожна пелюстка наче полагкотіла своїм власним вогнем. З роду віку Джейк не бачив такого нестримного буяння життя. Він потягнувся брудною рукою до цього дива, і голоси почали виспівувати його ім'я. Але одночасно у серце почав закрадатися смертельний страх. Холодний, як крига. І важкий, мов, камінь. Щось було не так. Джейк відчував пульсування незгоди. Глибокої потворної подряпини на безцінному витворі мистецтва. Смертельної лихоманки під холодним чолом хворого. Наче хробак. Хробак, що заповзає дедалі глибше і глибше. І... Привид. Привид, який вигулькує там, де дорога робить поворот. Бутон розкрився повністю, явивши світо-жовто-гаряче світло. І всі думки потонули в хвилі безмежного подиву. Спершу Джейк вирішив, що це квитковий пилок, наділений якимось надприродним світінням, котре, здавалося, випромінювало кожна річ на цьому спустошеному майданчику. Хоча знав, що у троянд не буває пилку, він нахилився ближче і тільки тоді побачив, що концентричне коло жовтогарячого світла то не пилок, то було сонце. Величезне горнило в серці цієї троянди, що виросла на жмутку пурпурової трави. Страх повернувся, та тільки тепер це був не підробний жах. Все «Правильно», – подумав Джейк. «Тут усе правильно, але, може, будь-якої миті піти не так, як треба. Зрештою, вже пішло. Мені дозволяють відчути рівно стільки цієї неправильності, скільки я можу витримати. Але що ж це таке? І що мені робити?» «Якийсь хробак». Наче хворе брудне серце, змагаючись із безтурботною красою троянди, викрикуючи грубі прокльони до хору голосів, що так заспокоював його і додавав бадьорості. Хлопчик нахилився ближче і побачив, що у троянди не одне сонце-серце, а багато, багато сонцю розжарені і водночас тендітні оболонці. «А це неправильно». Тут усьому загрожує небезпека. Переконаний, що торкнутися цього осяйного космосу в мініатюрі майже напевно означає смерть, і неспроможний зупинитися Джейк потягнувся вперед. У цьому русі не було ані цікавості, ані жаху. Тільки безмежна невимовна потреба захистити Троянду. І більше нічого. 18. Отямившись, Джейк спершу зрозумів тільки те, що минула шалена купа часу, і голова просто розколюється від болю. «Що зі мною? Дали подовбешці й і пограбували?» Він перекотився на спину і сів. Голову знову пронизала блискавка болю. Джейк підніс руку до лівої скроні і відчув, що пальці стали липкі від крові. Подивившись униз, він побачив, що з бур'яну витикається цеглина. Її заокруглений край був занадто червоний. «Якби вона була гостра, то я б зараз, мабуть, лежав у комі. Чи мертвий?» Глянувши на годинник, Джейк здивовано відзначив, що годинник на своєму місці, на руці. «Сейко, не супердорогий, але в цьому місці нічого так просто не буває. Якщо вже ти подрімав на пустирі, то так і знаєш, що особистих речей у тебе більше нема». Дорогі вони чи ні, а дехто з привеликою втіхою полегшить тобі кишеню. Але цього разу Джейкові наче пощастило. Було о пів на четверту пополудні. Це означало, що він пролежав непритомний щонайменше п'ять годин. Мабуть, батько вже поставив на вуха поліцію. Але Джейкові було якось байдуже. Здавалося, він вийшов зі школи Пайпера тисячу років тому. Здолавши половину відстані до паркану, що відділяв порожній майданчик до другої авеню, він зупинився. Справді, що ж з ним сталося? мало помалу до нього поверталися спогади. Стрибок через паркан послизнувся і підвернув щиколотку. Джейк торкнувся кісточки на нозі і скривився від болю. Так, досі все так і було. А після цього... Якісь чари... Він намагався намацати це щось, як старий немічний чоловік намацує собі шлях до дверей. Все навколо світилося зсередини. Усе, навіть обгортки з-під печива і порожні пивні пляшки. Ще були голоси. Вони співали і перекриваючи один одне розповідали тисячі різних історій. І обличчя. Пробурмотів Джейк і нервово озернувся від цього спогаду. Облич не було. Купи цегли залишалися купами цегли, бур'ян бур'яном. Облич ніде не було. Проте... Проте вони були тут. Ти це не вигадав. Джейк не сумнівався. Сутність цього спогаду, його краса і позаземність досі вислизали від нього. Але спогад здавався справжнім і непідробним. Все, що відбувалося з ним тут до того, як він зумлів, нагадувало фотографії найкращих днів життя. Ти можеш, бодай приблизно, пригадати все, який був день, погода, але фотографії лишаються пласкими. Їм бракує життя. Порожнім майданчиком уже повзли фіолетові тіні надвечір'я. Джейк розвернувся довкола і подумав. Я хочу, щоб воно повернулося. «Господи, як же я хочу, щоб воно повернулося таким, як було!» Аж раптом Джейк побачив троянду, що росла зі свого острівця пурпурової трави, дуже близько до того місця, де він упав. Серце закалаталося так сильно, що ледь не вистрибнуло з грудей. Джейк, хитаючись, подався до неї, незважаючи на хвилі болю, що з кожним кроком піднімалися від щиколотки. І впав перед трояндою на коліна, наче прочанин перед вівтарем. І з широко розплющеними очима нахилився вперед. Звичайна собі троянда. Звичайнісінька. А трава. Трава не була пурпуровою. Так, на пагінцях подекуди виднілися червоні бризки, та колір був нормальний, зелений. Трохи далі, на іншому острівці трави, Джейк побачив краплі синього кольору. А розложистий кущ реп'яхів праворуч був забризканий і червоним, і жовтим. За кущем хтось накидав охайну кубку спрацьованих балончиків з-під фарби. На етикетках стояла назва виробника. Гліден спрецеттін. Та й по всьому. Просто бризки фарби, а ти очманілий понапридумував тут. Дурня якась. Джейк міг відрізнити те, що бачив тоді від побаченого зараз. «Маскування!» – прошепотів він. «Я ж не дурний. Все було тут. Та воно й досі тут». Голова помалу прояснювалася, і він знову відчув рівну гармонійну енергію цього місця. Хор голосів нікуди не зник, продовжував звучати так само мелодійно, як і раніше, хоч тепер був якийсь невиразний і наче долинав здалеку. Глянувши на купу битої цегли і старих уламків тиньку, Джейк побачив у ній ледь помітне обличчя. Обличчя жінки зі шрамом на лобі. «Еллі?» – пробурмотів Джейк. «Тебе звуть Еллі?» Відповіді не було. Обличчя зникло. Перед ним знову була лише неприваблива купа цегли і тиньку. Він перевів погляд на троянду. Розжарений червоний колір язиків полум'я в печі змінився. Став тьмяним, рожевим у крапенку. Квітка була дуже гарна, але недосконала. Деякі пелюстки позакручувалися, їхні краї стали сухі й неживі. Ця троянда була не з тих байливо вирощених квіток, які він бачив у квіткових магазинах. «Вона дика», – подумав Джейк. «Ти така гарна», – сказав він і знову простягнув руку, щоб торкнутися її. І хоча вітру не було, Троянда гойднулася в його бік. На якусь мить кінчики його пальців торкнулися її пилюсток. Гладеньких, оксамитових і навдивовижу сповнених життя. А хор голосів, здавалося, зазвучав гучніше. Троянду... «Ти хвора?» Відповіді ясна річ не було. Коли Джейкові пальці відірвалися від блідо рожевого бутона, квітка знову гойднулася і залишилася такою, як була. Тихою і всіма забутою красою, що виросла на бур'яні забризканому фарбою. «А хіба троянди цвітуть на весні?» – здивувався Джейк. «Хіба що дикі?» А чого б дика троянда росла на пустирі? І якщо вже вона тут виросла, то де інші? Він ще трохи постояв на вкарачки, поки не зрозумів, що може увесь день або й цілісіньке життя Так дивитися на троянду, а до розгадки таємниці так і не наблизиться На якусь мить йому пощастило побачити її справжню і не тільки її, а й усе інше в цьому богом забутому засміченому куточку міста. Він бачив її неприкритою, без маски. І хотів побачити ще раз, але одного бажання вочевидь було замало. Час повертатися додому. Неподалік валялися дві його книжки з мангетенського ресторану Пожива для розуму, і поки Джейк їх підбирав з-поміж сторінок Чарлі Чухчуха, на куці пагони бур'яну вислизнув яскравий срібний предмет. Перепрошуючи свою щиколотку, Джейк нахилився по нього. Хор голосів неначе зітхнув і заспівав голосніше, а потім знову став ледь чутним бурмотінням. Отже, це теж було насправді. Пробурмотів він і провів великим пальцем по тупих виступах ключа і примітивних зазубрених у формі клина. На неглибоких вигинах, ближче до кінця третьої зазубрини, палець ковзнув швидше. Джейк запхав ключ глибоко в праву передню кишеню штанів і пошкутольгав до паркану. Там примірився було перелізти на той бік, аж раптом у голові спалахнула жахлива думка: Троянда. «А що, як хтось прийде і зірве її?» З вуст хлопчика від переляку зірвався притлумлений стогін. Джейк повернувся і насило відшукав троянду до очима, бо на неї вже набігла глибока тінь від будинку, що стояв неподалік. Крихітна рожева цятка в пітьмі, вразлива, гарна і самотня. «Я не можу її залишити. Я маю її охороняти». І тут у його свідомості пролунав голос. То був точно голос чоловіка, якого Джейк зустрів на придорожній станції в тому дивному іншому житті. Ніхто її не зірве, і жоден вандал не розтопче її підбором черевика, бо каламутний вандалів погляд не зможе витримати її краси. Небезпеки немає. Троянда сама може захиститися від таких загроз. Величезне полегшення охопило Джейка. «А можна мені якось прийти сюди ще раз, щоб подивитися на неї?» – спитав він у примарного голосу. «Коли настрій буде паскудний, чи голоси знову почнуть сперечатися в голові? Можна прийти, подивитися на неї і трохи перепочити?» Голос не відповідав. Кілька секунд Джейк дослухався, а потім вирішив, що він зник. Запхавши Чарлі Чохчуха за пояс штанів, штани були закватяні брудом, подекуди на них начіплялися реп'яхи. Джейк узявся за дерев'яний паркан. Підтягнувся на руках, переліз через верх і обережно стрибнув на хідник другої авеню, намагаючись стати на здорову ногу. Порівняно з ранком, пішоходів і транспорту на другий значно побільшало. Люди поверталися надвечер додому. Кілька перехожих озирнулися на брудного хлопчину в порваному піджаку й розхристаній сорочці, коли він незграбно зістрибнув з паркана, але більшість ішла собі, не звертаючи уваги. Нью-Йоркці звикли до людей, що поводяться не так, як усі, Джейк трохи постояв на хіднику, відчуваючи, що втратив щось цінне, але сварливі голоси мовчали. Це він теж зрозумів, бодай якесь досягнення. Він глянув на дерев'яний паркан, і у вічі йому одразу впав безглуздий віршик, виведений фарбою з балончика. Фарба була рожева, кольору троянди. «Черепаху здоровенну уяви!» – впівголоса прочитав Джейк. «На собі вона тримає світ Людви!» Він здригнувся. «Ну і день сьогодні! Жах!» І Джейк накульгуючи почволав додому. 19. Мабуть, консьєрж подзвонив одразу, щойно Джейк зайшов у вестибюль, бо коли ліфт відчинився на п'ятому поверсі, перед дверима вже чатував батько. Елмер Чемберс був одягнений у линялі джинси й ковбойські черевики на підборах, завдяки яким ледь-ледь дотягувався до шести футів зросту. Насправді в ньому було 5 футів 10 дюймів. Чорне, коротко стрижене волосся стояло на голові сторч. Наскільки Джейк пам'ятав, у батька завжди був такий вигляд, ніби він тільки но пережив селенський шок. Щойно хлопчик вийшов з ліфта Чембер захопив його за руку. Що у тебе за вигляд? Поглядом батько кидав блискавки. Він роздивився все: брудне Джейкове обличчя й руки, засохлу кірку крові на щці й скроні. Запелюжені штани, порваний піджак і надвершення реп'я, що прилип до кроватки, наче якась дивна заколка. А ну ходи сюди, де ти був, чорти б тебе взяли? Ти про матір подумав, та вона ледь котушок не з'їхала. Не даючи Джейкові Ані секунди, щоб отямитись, він повелік його в квартиру. В арковому проході, що з'єднував кухню і їдальню, стояла Грета Шоу. Глянувши на хлопчика очима, сповненими співчуття, вона зникла, щоб не прогнівити своїм виглядом господаря. Джейкова мати сиділа в своєму кріслі Гойдалці. Побачивши сина, вона підвелася, але аж ніяк не зірвалася на ноги. і не кинулася вперед покій, щоб вкрити його лице поцілунками і добряче насварити. Вона просто йшла, і з її очей Джейк здогадався, що мати накачалася валіумом. Не менше трьох пігулок ковтнула, а може й чотири. Його батьки свято вірили, що хімія змінює життя на краще. «У тебе кров! Де ти був?» Питання було поставлено культурним голосом вихованки коледжу Васара, і так, щоб був, римувалося з «чув». Таким тоном вона могла би поспівчувати знайомому, що потрапив на своїй машині у невеличку аварію. «На дворі», – сказав Джейк. Батько сильно його трусонув, Від несподіванки Джейк спіткнувся і мало не впав. Хворі щиколоці миттю спалахнув біль. І тут Джейк розлютився. Він чудово розумів, що батько розсердився не через те, що син утік зі школи, залишивши по собі тільки твір божевільного. Насправді татусь лютував, бо Джейк мав на хабство пустити псу під хвіст його дорогоцінний розпорядок дня. Досі Джейк мав до батька тільки три почуття сором, страх і якусь слабку нерішучу подобу любові, але тепер з'ясувалося, що є ще й четверте та п'яте гнів і відраза. До цих неприємних відчуттів домішувалася туга за справжньою домівкою. Зараз вона заступила собою все в душі хлопчика, просочуючись крізь інші відчуття, наче дим. Він дивився на червоні від гніву щоки батька, шокову зачіску, і всіма фібрами душі прагнув опинитися на пустирі, а там дивитися на троянду і слухати хор голосів. «Це не мій дім», – подумав він. «Вже не мій. У мене є справи. Якби ж то я знав, що це за справи». «Відпусти мене», – наказав він. «Що ти там пискнув?» У батька стали круглі очі. Сьогодні ввечері вони були налиті кров'ю особливо сильно. Джейк здогадався, що це він, мабуть, надто часто черпав зі свого джерела чарівного порошку. І поставати проти нього зараз було б нерозумно. Але все одно він не збирався відмовлятися від свого наміру. Він не миша у зубах кота-садиста і труситися від страху не буде. Тільки на сьогодні. А може, відтепер це взагалі в минулому. І раптом Джейка осяяло. Його гнів викликаний здебільшого одним простим фактом. Він не може поговорити з батьками про те, що сталося. Точніше, відбувалося досі. Вони зачинили всі двері. Але в мене є ключ, подумав він і намацав ключ крізь тканину штанів. Згадались третій і четвертий рядки неоковирного вірша. «Хочеш побігати і погратися? До променя спробуй сьогодні дістатися». «Я сказав відпусти мене», – повторив Джейк. «Я звихнув собі щиколотку. Мені боляче». «Зараз я тобі ще не так боляче зроблю, якщо ти не…» Раптом Джейк відчув приплив сили. Він ухопив руку, що вчепилася в нього біля плеча, і різко відштовхнув. У батька щелепа відвисла від здивування. Я тобі не підлеглий, сказав Джейк. Я твій син, не забув? Якщо забув, то глянь на фотографію в себе на столі. Батько вишкірив бездоганні коронки, явивши світу вираз, що на дві третини складався зі здивування, а на третину з несамовитою люті. Не смій так зі мною розмовляти. Де твоя повага? Не знаю. «Може, я загубив її дорогою додому?» «Мало того, що ти цілий день десь проваландався без поважної причини, так ще й верзеш своїм безсоромним ротом і...» «Годі, як... припиніть це!» – закричала Джейкова мати. Попри всі транквілізатори, що циркулювали зараз в її крові, голос був такий, наче вона от-от розридається. Батько знову хотів ухопити Джейка за руку, але передумав. І, може, це частково пояснювала та дивовижна сила, з якою хвилину тому син вирвав руку з його лищат. А, може, Джейків погляд промовисто свідчив, що краще цього не робити. «Я хочу знати, де ти був». «На дворі. Я вже тобі казав, і більше нічого казати не збираюся». «Ну, ти нахаба». Телефонував директор школи, а вчитель французької той взагалі до нас приходив. І в було до тебе боку питань. Боку. Багато. Купа. Французька. Як зрештою і в мене. І я вимагаю відповідей. У тебе брудний одяг, помітила мати і нерішуче додала. Джонні, тебе що, пограбували? Ти втік зі школи, але потрапив до рук грабіжників? Та яке там пограбували, заричав Елмер Чемберс. «У нього ж досі годинник на руці, ти не бачиш?» «Звідки тоді кров на лобі?» «Нічого страшного, мам. Я просто вдарився». «Але ж як «Я ти... йду спати. Я дуже-дуже втомився. Якщо хочете, поговоримо про це вранці. Може, тоді це матиме якийсь сенс. Але поки що мені сказати нічого». Батько простягнув руку і зробив крок йому навздогін. «Елмери, ні!» – зірвалася на крик мама. Але старший Чемберс, не звертаючи на неї найменшої уваги, вхопив Джейка за піджак на спині. «Та як ти смієш повертатися до мене?» Почав він, проте Джейк блискавично крутнувся і вирвався з батькових рук. Шов під правою пахвою тріснув. У Джейка був такий палаючий погляд, що батько мимоволі відступив. Лютий вираз обличчя згас, його заступив переляк. В очах його сина справді горів вогонь. То була не метафора. Мати кволо пискнула, затулила рота рукою, зробила два непевні кроки назад, і наче мішок борошна впала в своє крісло-гойдалку. «Дай мені спокій!» – процідив Джейк крізь зуби. То що з тобою?» – мало не жалібним тоном спитав батько. Що в дідька сталося? Ти прогулюєш школу, не сказавши нікому ні слова, і це в перший день іспитів. Приходиш з голови до п'ят брудний, поводишся, немов божевільний. От і прозвучало: поводишся, немов божевільний. Це те, чого він так боявся, відколи три тижні тому з'явилися голоси страхітливе звинувачення. Та зараз Джейк зрозумів, що йому зовсім не страшно, мабуть тому, що він нарешті все для себе вирішив. Так, з ним справді щось сталося і відбувається досі. Але він точно не збожеволів, принаймні поки що. «Вранці поговоримо», – повторив Джейк. Він пішов до виходу з їдальні і цього разу батько навіть не намагався його зустріти. Але біля дверей Джейкові довелося зупинитися. Пролунав стурбований матусин голос. «Джонні, з тобою все гаразд?» «І як йому на це відповідати?» «Так? Ні? І так, і ні? Ні те, ні те?» Але голоси мовчали, і це був бодай якийсь здобуток. Взагалі-то дуже великий здобуток. «Вже краще», – відповів він після хвилинних роздумів. А потім пішов до своєї кімнати і щільно зачинив за собою двері. І коли клацнув замок дверної ручки, відділяючи його від решти білого світу, Джейк відчув невимовне полегшення. 20. Він трохи постояв під дверима, слухав. Материн голос звучав глухо, батьків трохи гучніше. Мати сказала щось про кров і лікаря. Батько відповів їй, що з малим усе гаразд, тільки за дурною головою і ногам нема спокою, і з рота на нісенітниці лізуть, але він це швидко виправить. Мати попросила його заспокоїтися, батько відповів, що спокійний. Мати сказала, а батько їй на це, і вона бла, бла, бла. Джейк їх любив, незважаючи ні на що, думав принаймні, що любить. Але зараз сталося щось, і слід за цим чимось почнуться інші події. Чому? Бо з трояндою щось було не так. А ще, мабуть, тому що Джейк хотів побігати і погратися, і знову побачити його очі. Сині, як небо над придорожньою станцією. Джейк повільно пішов до письмового столу, знімаючи дорогою піджак. Втім, від піджака там лишалася сама назва. Один рукав був майже повністю відірваний, і підкладка безладно висіла, як вітрило у штиль. Недбало повісивши його на спинку стільця, Джейк сів і поклав книжки на стіл. Останні півтора тижні він спав припаскудно. Але сьогодні спатиме як немовля. Здавалося, він ще ніколи не був такий натомлений. Вранці, мабуть, буде якось легше вирішити, що робити далі. У двері тихенько постукали, і Джейк змучено повернувся в той бік. Джон, це місіс Шоу. Можна мені зайти? Джек мимоволі усміхнувся. Місіс Шоу? Ну, звісно, хто же ще? Батьки підіслали її як посередника. Хоча ні, як перекладача так буде точніше. «Підіть до нього», – напевно сказала мама. «Він вам розкаже, що з ним таке. Я його мати, а той чоловік з налитими кров'ю очима і мокрим носом його батько. А ви лише економка, але з вами він поділиться тим, чого не хоче розповідати нам. Бо ви з ним бачитеся частіше, ніж я чи він, то, може, маєте з ним спільну мову?» «В неї в руках точно буде таця», – подумав Джейк і, всміхаючись, відчинив двері. Місіс Шоу справді тримала тацю. На ній було два сендвічі, шматок яблучного пирога і склянка молока з шоколадом. Погляду Місіс Шоу був трохи стривожений, наче вона боялася, що Джейк стрибне на неї і вкусить. Батьків ніде не було видно. Джейк уявив, як вони зараз сидять у вітальні і нервово вслухаються в тишу. «Хочеш перекусити?» – спитала Місіс Шоу. «Так, дякую». Джейкові аж шлунок судомило від голоду, бо востаннє він їв уранці. Він відступив, пропускаючи Місіс Шоу до кімнати. Проходячи повз нього, вона знову глянула на нього з пересторогою, а потім поставила тацю з їжею на стіл. «О, погляньте, ну!» – вона взяла зі столу Чарлі Чухчуха. «Коли я була маленькою, в мене також була така книжка». «Це ти сьогодні купив, Джонні?» «Так. Батьки попросили вас дізнатися, де я був». Вона просто кивнула, накривлячи душею, нічого не вдаючи. Для неї це був один із обов'язків, як сміття винести. «Якщо хочеш, можеш розповісти», – було написано в неї на обличчі. «А як не хочеш, то мовчи. Ти мені подобаєшся, Джонні, але ваші стосунки – це ваші стосунки, і мене це не обходить». «Я просто тут працюю, і мій робочий день закінчився годину тому». Її промовистий вираз обличчя аж ніяк не образив Джейка. Навпаки, він заспокоївся. Місіс Шоу була ще однією, знайомою, але не зовсім другом. Проте йому здавалося, що вона йому більше друг, ніж хлопці в школі. І вона набагато ближче йому, ніж батько з матір'ю. Принаймні, Місіс Шоу була чесною людиною. Вона ні перед ким не запобігала. Усе включалося в рахунок наприкінці місяця. Втім, вона завжди зрізала з хліба з коринку, готуючи сендвічі. Джей взяв сендвіч і відкусив здоровенний шмат. Його улюблений з копченою ковбасою і сиром. Це був ще один плюс Місіс Шоу. Вона завжди знала, що він любить. Його мати, наприклад, досі була певна, що він любить їсти кукурудзу з качана і терпіти не може брюссельської капусти. «Скажіть їм, будь ласка, що зі мною все гаразд, а таткові перекажіть, що я шкодую за свої грубі слова». Насправді він не шкодував, але батькові це вибачення було потрібне як повітря. Щойно місіс шоу його перекаже «таточко зможе зі спокійною душею й надалі себе ошукувати». Він виконав свій батьківський обов'язок, і все добре, все добре. У нього в житті все добре. «Я перепрацювався над іспитами», – сказав Джейк із повним ротом. «І сьогодні вранці мені стало недобре. Я наче б був у ступорі. Мені треба було вийти на двір, інакше б я задихнувся». Джейк помацав висохлу кірку крові на лобі. «А це...» «Скажіть, мамі, що це пусте? Мене ніхто не грабував. То я по-дурному впав. Перечепився через візок поштового вантажника. Це просто подряпана. Очах у мене не двоїться, а навіть голова вже не болить». Місіс Шоу кивнула. «А, тепер я розумію. Крута школа і таке інше. Ти просто перенервувався. Нічого страшного, Джонні. Не треба цього соромитися. Останні кілька тижнів ти справді був не при собі». «Тепер, здається, я в нормі. Мабуть, доведеться переписувати іспитовий твір з англійською, та мені...» «Ох!» – раптом сказала Місіс Шоу, і спантеличена на нього подивилася. Вона поклала Чарлі Чухчуха на письмовий стіл. «Гетті з голови вилетіло. Твій учитель французької дещо тобі передав. Піду принесу». І вийшла з кімнати. Джейк не хотів завдавати містерові біситу клопотів, бо ж той був доброю людиною. Але судячи з того, що вчитель сам прийшов до них додому, він таки хвилювався. Джейк здогадувався, що вчителі зі школи Пайпера вкрай рідко відвідують батьків учнів особисто. І став думати гадати, що ж таке міг залишити для нього містер Бісет. На думку не спадало нічого кращого, ніж запрошення до містера Готчкінса, шкільного психіатра. Ще сьогодні вранці це налякало б хлопчика до смерті. Але зараз він був абсолютно спокійний. Сьогодні ввечері важливою була тільки троянда. Джейк вп'явся зубами в другий сендвіч. Місіс Шоу не зачинила за собою двері, тож тепер йому було чути, як вона розмовляє з батьками. Скидалося на те, що вони обоє вже трохи заспокоїлися. Джейк випив молоко і взявся за тарілку з яблучним пирогом. А через кілька хвилин повернулася Місіс Шоу. В руках у неї була до болю знайома синя течка, і Джейк зрозумів, що в нього ще залишилися деякі запаси страху. Учні і вчителі, вони всі вже знають про нього, і вже нічого не зміниш. Та все одно він не був у захваті від того, що всі знають, що він не сповна розуму, що всі його обговорюють. Спереду до течки був прикріплений маленький конверт. Розкриваючи його, Джейк подивився на місіс-шоу. «Як там, мої старі?» Вона злегка всміхнулася. «Батько, попросив спитати в тебе, чого ти нікому не сказав, що у тебе переляк перед диспитами? Виявляється, у нього самого таке було, коли він учився в школі. Так, два рази чи три». Джейка це вразило до глибини душі. Батько був не з тих, хто поринає у спогади, що починаються словами «коли я був малий». Джейк спробував уявити батька хлопчиком, який дуже боїться іспитів, але йому це не дуже добре вдалося. Найбільше, на що він спромігся – негарний образ задиркуватого карлика в пайперівській сорочці. Карлика в ковбойських чоботях, зроблених на замовлення. Карлика з коротким чорним волоссям, що дико стерчить на голові. Записка була від містера Бісета. Дорогий Джоне, Бонні Ейвері розповіла мені, що ти завчасно пішов з уроків. Вона дуже хвилювалася за тебе, і я також стурбований, хоча з нашими учнями вже таке траплялося, особливо під час іспитового тижня. Дуже тебе прошу, завтра вранці перед уроками зайди до мене, згода? Будь-які проблеми можна розв'язати, якщо ти відчуваєш тягар іспитів. Повторюю, таке траплялося дуже часто то можна домовитися, і ти складеш їх пізніше. Ми хочемо, щоб ти був здоровий. Це все, що нас турбує. Якщо хочеш, можеш зателефонувати мені сьогодні ввечері. Мій телефон – 555-7661. Спати я лягаю у півночі. Не забувай, що ми всі дуже тебе любимо. Ми на твоєму боці. Евотур Санти. З турботою про твоє здоров'я, французька. Сльози навернулися Джейку на очі. Як чудово, що про нього дбають. Просто дивовижно. Але було ще інше. Те, про що в записці прямо не йшлося. Ще дивовижніше. Тепло, турбота і спроба, хоч і не надто вдала зрозуміти і втішити. Внизу записки містер Бісет домалював стрілочку. Джейк розвернув аркуш і прочитав. «До речі, Бонні попросила передати тобі ось це». Щиро вітаю. Вітаю? Що це в біса означає? Джейк розкрив течку. До першої сторінки його іспитового твору був прикріплений скріпкою аркуш паперу, бланк під шапкою З кабінету Боніти Ейвері. Дедалі, більше дивуючись, Джейк прочитав написані чорнильною ручкою і гострим почерком рядки. Джонне? Я не маю сумнівів у тому, що Леонард вже озвучив тобі наші переживання. Йому це вдається, як нікому іншому. Тож дозволь мені сказати кілька слів про твій іспитовий твір, який я прочитала і оцінила у вільний час. Його самобутність справила на мене величезне враження. Це найкращий з-поміж усіх учнівських творів, які я читала за останні кілька років. Фігура повторення, яку ти використовуєш, ось у чому правда. Гарна знахідка, але я чудово розумію, що насправді це лише прийом. Справжня цінність твору в символах, що спочатку з'являються у вигляді зображень поїзда і дверей на титульній сторінці, а потім проходять через увесь твір. Ця символізація сягає свого логічного завершення в зображенні чорної вежі яку я особисто схильно вважати твоїм протестом проти всезагальних амбіцій, фальшивих і до того ж небезпечних. Я не вдаватимусь, що розумію всі символи, наприклад, такі як Дама Тіна і Стрілець, але гадаю, цілком очевидно, що самого себе ти вивів в образі в'язня, школи, суспільства тощо, а систему освіти зобразив як велемовного демона». Можливо, Роланд із Трилець одна й та сама авторитетна особа, наприклад, твій батько. Мене так заінтригувало це питання, що я пошукала його ім'я в твоїх шкільних документах. Виявилося, що його звуть Елмер, але я помітила, що середній ініціал Р. Як на мене, то це дуже провокативно. А можливо, це ім'я – подвійний символ, у якому образ твого батька тісно переплітається із сюжетом поеми Роберта Браунінга «Чайльд Роланд до вежі темної прийшов»? Правду кажучи, більшості учнів я не ставлю таких питань, але ж знаю, як багато ти читаєш. Хай там як, але я вражена до глибини душі. Молодші учні дуже люблять вдаватися до так званого потоку свідомості, але їм рідко вдається контролювати його. А ти надзвичайно вдало поєднав потік свідомості з мовою символів. Браво! Зайди до мене, коли знову повернешся до занять. Я хочу обговорити з тобою можливість публікації твого твору в першому випуску студентського журналу наступного року. Б. Ейвері. Постскриптум. Якщо ти пішов сьогодні зі школи, бо мав сумніви, чи зможу я зрозуміти твій глибокий іспитовий твір, то, сподіваюся, мені вдалося їх розвіяти. Джейк витягарко з під скрипки, відкриваючи титульну сторінку свого надиво самобутнього і глибоко символічного іспитового твору. На ній Мі Сейвері вивела і обвела червоною ручкою оцінку А+. і під нею написала «Молодець». І тут сміх, що душив Джейка, вирвався назовні. Вибухами реготу з нього виходив цілісінький той день. Довгий, страшний, сумбурний, підбадьорливий, загадковий. Джейк упав на стілець і закинув голову назад, тримаючись руками за живіт. З очей лилися сльози. Він сміявся, поки не охрип. Але варто було трохи заспокоїтися, як в око впадав котрийсь із рядків доброзичливого відгуку Місейвері, і Джейк знову риготав до нестями. Він не помітив, як до дверей підійшов батько. Елмер Чемберс обвів його спантеличеним тривожним поглядом і хитаючи головою пішов геть. Врешті-решт Джейк згадав, що місіс Шоу досі сидить тут, на ліжку, і дивиться на нього доброзичливим, але відстороненим поглядом, трохи приправленим цікавістю. Він спробував щось сказати, але сміх задушив слова. «Треба закінчувати», – подумав він. «Бо так я вмру від сміху, серце не витримає або що». Але від думки про те, що вчителька вигадала для чух-чух-чух-чух, його знову почав розпирати дикий регіт. Зрештою, напади сміху ослабли до легкого хихотіння. Джейк витер мокрі очі рукавом і сказав. «Вибачте, місіс Шоу, це просто... Ну, мені поставили а з плюсом за іспитовий твір. Він був дуже...» «Дуже глибокий, але дуже, дуже символій!» Але закінчити він не зміг, бо знову склався навпіл від Реготу, тримаючись за живіт, що ходив Ходором. Місіс Шоу підвелася, на її обличчі сяяла посмішка. «Чудово, Джоне, я рада, що все так добре закінчилося. Твої батьки теж зрадіють, от побачиш. А я вже запізнююся, мабуть доведеться просити консьєжа викликати таксі. ніч, гарних тобі снів!» Добраніч, місіс Шоу. відгукнувся Джейк, ледве стримуючись від сміху. Дякую вам. А коли за нею зачинилися двері, знову зайшовся реготом. 21 наступні півгодини до нього по черзі навідувалися батьки. Вони вже, вочевидь, вгамувалися, а оцінка Ей Плюс на Джейковому іспитовому творі заспокоїла їх ще більше. Джейк приймав їх із відкритим підручником з французькою на столі, але насправді до підручника не зазирав і не мав ані найменшого наміру щось вчити. Він просто нетерпляче чекав, коли ж батьки дадуть йому спокій, і він нарешті матиме змогу уважніше роздивитися дві придбані сьогодні книжки. У хлопчика було відчуття, що справжні іспити ще попереду, і він відчайдушно хотів їх скласти. Десь о чверть на десяту до нього зазирнув батько. Мати пішла хвилин двадцять тому. Вона побула недовго і здавалася неуважною. Елмер Чемберс зайшов із сигаретою в одній руці і склянкою скотчув другий. Вигляд у нього був не просто спокійний, а приголомшений. Джейк на мить замислився, чи бува батько не заліз до матерної скриньки з валіумом. Малий, ти в нормі? Так. Джейк знову став маленьким слухняним хлопчиком, що завжди володіє собою. Погляд, яким він дивився на батька, був уже нерозлючений, а тьмяний. Я хотів сказати, що шкодую про те, що було до цього. Його батько був не з тих людей, що часто вибачаються, і виходило в нього не дуже добре. Несподівано для себе Джейк зрозумів, що йому трохи шкода батька. «Та нічого». «Важкий день», – сказав батько і підняв порожню склянку. Е, «Може, забудемо все, що сталося?» Він промовив це таким тоном, наче ця чудова і логічна думка щойно стукнула йому в голову. «Я вже забув». «Добре». У батьковому голосі звучалося полегшення. «Тобі вже час спати, так? Завтра на тебе чекають пояснення і тести». «Мабуть», – відповів Джейк. «З мамою все гаразд?» «А, все добре. Чудово. Я піду в кабінет. Ще треба в папірцях покуперсатися». «Тато?» Батько подивився на нього з осторогою. «А яке в тебе друге ім'я?» Щось таке було у виразі татусевого обличчя, що Джейк одразу вирішив. Батько подивився на оцінку за іспитовий твір, але не завдав собі клопоту прочитати сам твір чи відгук Мі Сейвері. «У мене його нема», – відповів він. «Є тільки ініціал, як у Гаррія Струмена, Тільки у мене «Р». А чого ти питаєш?» Просто цікаво сказав Джейк. Він якось примудрився зберігати спокій, поки батько не вийшов, але щойно за ним зачинилися двері, хлопчик упав на ліжко і затулив обличчя подушкою, щоб нечутно було несамовитого реготу. 22 коли Джейк нарешті впевнився, що черговий напад сміху позаду, хоча час від часу наче поштовхи після землетрусу до горла підступав смішок, а батько замкнувся в кабінеті зі своїми сигаретами, скотчем, паперами і маленьким слоїком білого порошку, то знову сів за письмовий стіл, увімкнув лампу і розкрив Чарлі Чухчуха. Кинувши побіжний погляд на сторінку, де писалося про авторські права, він побачив, що вперше ця книжка побачила світ у 1942 році. Його примірник був четвертого видання. Ззаду на звороті обкладинки не було жодної інформації про автора – Беріл Еванс. Джейк повернувся до початку, глянув на малюнок, де був зображений усміхнений блондинистий парубійко у кабіні машиніста-паротяга – Поміркував трохи, чому в машиніста така гордовита посмішка, і тільки тоді почав читати. Боб Брукс служив машиністом у залізничній компанії серединного світу. Працював він на перегоні сент луіс Топіка. Машиніст Боб був найкращим з-поміж усіх машиністів залізничної компанії, а Чарлі був найліпшим поїздом. Так звали паротяг 402 «Великий хлопчик». Чарлі і ніхто крім машиніста Боба не мав права сидіти в його кабіні і доїти в гудок. Всі знали, як гуде Чарлі. У-у. І коли відлуння розходилося величезною Канзасською рівниною, всі говорили: «Це Чарлі їде, а з ним машиніст Боб. Від Сент-Луїса до самої Топіки їм немає рівних у швидкості". Хлопчики і дівчатка збігалися з усіх усюд на подвір'я своїх будинків, щоб побачити, як їдуть Чарлі та машиніст Боб. Машиніст Боб завжди усміхався і привітно махав рукою, а діти теж усміхалися і махали у відповідь. У машиніста Боба була одна таємниця. Її він не розказував нікому. Чарлі Чохчух був живий. Справді живий. Як Боб про це довідався? А ось як. Одного дня, коли вони котили собі рейками від Топіки до Сент-Луіса, машиніст Боб почув спів, дуже ніжний і тихий. «А хто тут зі мною в кабіні?» – строго спитав машиніст Боб. «Та тобі треба до психіатра, машиніста Боб», – пробормотів Джейк собі під носа, перегортаючи сторінку. На звороті був малюнок. Боб нахиляється до автоматичної паливні Чарлі Чухчуха і зазирає під неї. «А хто ж керує поїздом і виглядає корів, не кажучи вже про хлопчиків і дівчаток, які можуть необережно забрести на колію, поки Боб шукає зайців?» – подумав Джейк. І вирішив, що Беррі Леванс нічого не тямить у поїздах. бійся! сказав тихий, хрипкий голос. «Це я!» «Хто я?» – здивувався машиніст Боб. Він спитав це строго і голосно, бо досі думав, що це його хтось розігрує. «Чарлі!» – відокнувся тихий, хрипкий голос. Ха. «Дуже смішно!» – сказав машиніст Боб. «Поїзди не вміють розмовляти. Може, я і не дуже освічений, але це я точно знаю. Якщо ти Чарлі, то спробуй пододіти в свій гудок. Я побачу, як тобі це вдасться». "А ну, вже ж!» сказав тихий хрипкий голос, і понад рівнинами Міссурі пролунав потужний гудок паротяга. У-у-у! у Нічого собі, вражено сказав машиніст Боб. Це справді ти! Я ж тобі казав, відповів Чарлі чухчух. А чому я раніше не знав, що ти живий? поцікавився машиніст Боб. Чому ти тільки зараз до мене заговорив? Але замість відповіді Чарлі заспівав машиністові Бобо пісеньку своїм тихим і хрипким голосом. Без глуздих запитань не треба, я з тобою не граюсь, я просто гарний паротяг і зовсім не міняюсь. Кочу я рейками вперед під синім-синім небом, і паровозик не помре, поки не буде треба. «Ти поговориш зі мною в дорозі?» – спитав машиніст Боб. Я б цього дуже хотів. Я теж, сказав Чарлі. Ти мені подобаєшся, машиніст Боб. І ти мені подобаєшся, Чарлі, сказав машиніст Боб, і щоб показати, який він щасливий, пододів у гудок. У -у -у, у у у Так гарно і гучно Чарлі ще не гудів ніколи, і всі, хто почув, вийшли подивитися на нього. Ілюстрація до цього речення була дуже подібна до малюнка на обкладинці. На попередніх картинках ті грубі малюнки нагадали Джейкові його улюблену з децитка книжку. Майк Маліган і його паровий екскаватор. Локомотив був лише локомотивом, хай навіть веселим і життєрадісним. Ніхто б не засумнівався, що він припав до душі хлопчакам 40-х років, для яких ця книжка і була написана. Але все одно залишався машиною. Але на цьому малюнку у нього з'явилися людські риси обличчя, і Джейк мимоволі здригнувся, попри те, що Чарлі посміхнувся, а розповідь мала свій хоч і важкуватий шарм. Ця посмішка не викликала у нього довіри. Джейк іще раз пробіг очима свій спитовий твір. «Я впевнений на всі сто, що Блейн небезпечний. Ось у чому правда». Він закрив течку, задумливо постукав по ній пальцями і знову заходився читати Чарлі Чущуха. Машиніст Боб і Чарлі багато подорожували разом і розмовляли про різні речі. У машиніста Боба не було родичів. Відколи його дружина померла в Нью-Йорку, а сталося це дуже давно, він не мав жодного справжнього друга. Тепер його другом став Чарлі. Одного дня Чарлі і машиніст Боб, як завжди, повернулися у депо в Сент-Луісі. Але на Чарленому місці стояв новенький дизельний локомотив. І який же красень був той дизельний локомотив! П'ять тисяч кінських сил, щеплення з жорстійкої сталі. Тягові двигуни виготовлені на заводі в Ютиці, штат Нью-Йорк. А вгорі за генератором два жовтогарячих вентилятори для охолодження радіатора. «Що це?» Стривожено спитав машиніст Боба, а Чарлі нічого не сказав, тільки надзвичайно тихим і хрипким голосом заспівав свою пісеньку. Без глуздих запитань не треба, з тобою я не граюсь, я просто гарний паротяг, я зовсім не міняюсь. Хочу я рейками вперед під синім синім небом, і паровозик не помре, поки не буде треба. До них підійшов начальник депо пан Брікс. Цей локомотив напрочуд гарний, сказав машиніст Боб. Але заберіть його, будь ласка, звідси, пане Брікс, бо Чарлі сьогодні треба негайно змастити. Вам більше ніколи не доведеться змащувати Чарлі, машиністе Боб, сумовито відповів пан Брікс. Цей новісінький Берлінгтон-Зефір його замінить. Дійсно, Чарлі був найкращим локомотивом у світі, але він уже старий, і котел у нього підтікає. Боюся, що Чарлі час на пенсію. Дурниці! Машиніст Боб дуже розлютився. Та Чарлі ще ого-го! Я надішлю телеграму в головний офіс залізничної компанії серединного світу. Я надішлю телеграму самому президенту, панові Раймонду Мартіну. Я з ним знайомий, бо колись він мене нагороджував медаллю за добру службу, а після цього ми з Чарлі покатали його дочку. Я дозволив їй подудіти, і Чарлі для неї гучно-гучно дудів. Мені шкода, Бобе. Вибачився пан Брікс. Та це сам пан Мартін сказав купити новий дизельний локомотив. І то була правда. Тож Чарлі Чухчуха відправили на запасну колію в найдальшому куточку Сент-Луїзького депо, і він там і ржавів по колесах в бурянах. Тепер на шляху від Сент-Луїса до топіка і назад лунало у, -у Берлінгтон-Зефіра. А Чарлі більше не годів. На сидінні, в якому колись так гордо сидів машиніст Боб, тепер кублилася мишача сім'я. У димовій трубі Чарлі звили гніздо ластівки. Чарлі був самотній і дуже сумний. Він тужив за сталевими коліями, синім-синім небом і широкими просторами. Часом пізно вночі він думав про все це і плакав горючими сльозами з машинної олії. Від цього гарний ліхтар вкрився іржею, ржею, але Чарлі було байдуже, бо ліхтар цей був уже старий і ніколи не світив. Пан Мартін, президент залізничної компанії серединного світу, написав машиністу Бобу листа, у якому пропонував сісти в кабіну нового Берлінгтон-Зефіра. «Це дуже гарний локомотив, Бобе», – переконував пан Мартін. «Най-най-найкращий, і саме ти мусиш бути його машиністом». «Ти найкращий з усіх машиністів компанії. Моя дочка Сюзанна досі пам'ятає, як ти дав їй подудіти в Чарлінгудок». Але машиніст Боб сказав, що він їздитиме тільки на Чарлі і на жодному іншому локомотиві. Без Чарлі він відмовляється працювати машиністом. «Я не зможу зрозуміти такий гарний новий дизельний локомотив», – сказав машиніст Боб. «А він не зрозуміє мене. Ми не порозуміємося». Тож йому дозволили чистити мотори в Сент-Луїзькому депо. І так машиніст Боб став чистильником Бобом. Іноді інші машиністи, які їздили на гарних нових локомотивах, брали його на кпини. «Ха, подивіться на цього старого дурня!» – сміялися вони. Йому бракує клепки зрозуміти, що світ уже давно зрушив з місця!» Часом пізно вночі машиніст Боб заходив на запасні колії, де на ржавих рейках стояв Чарлі Чухчух. -чух. Ця самотня місцина стала йому домівкою. Колеса поросли бур'яном, ліхтар заїржавів і не світив. Машиніст Боб завжди намагався розговорити Чарлі, але Чарлі дедалі менш охоче відповідав. І в одну з таких ночей машиністові Бобу спало на думку щось жахливе. – Чарлі, ти помираєш? – спитав він. Але Чарлі відповів своїм найтихішим і найхриптішим голосом. Без глуздих запитань не треба, з тобою я не граюсь. Я просто гарний парутяг і зовсім не міняюсь. Не можу більше я катати під синім синім небом. Мабуть, я буду тут стояти, допоки не помру. Джейк довго дивився на картинку, що ілюструвала цей не надто несподіваний поворот сюжету. Попри те, що малюнок був досить грубий, він усе одно передавав сльозливу сентиментальність історії. Чарлі виглядав старим, покоцаним і геть забутим. У машиніста Боба був такий вигляд, наче він втратив останнього друга. Хоча за задумом автора так воно і було. Джейк уявив, як гірко мають плакати в цьому місці всі американські діти. І йому подумалося, що такої туфти в казках і оповіданнях для дітей насправді дуже багато, і від неї всі твої почуття наче кислотою обливає. Гензеля і Гретель зламачуха мачуха залишає в лісі, маму Бембі вбиває мисливець, старий крикун помирає. Як легко завдати болю маленьким діткам, змусити їх плакати. В авторах наче прокидається якийсь садист». І ця Бері Леванс, схоже, не виняток. Але вигнання Чарлі на порослий бур'яном пустир, забутий богом і людьми куток залізничного депо середньосвітньої компанії в Сент-Луісі геть не розчулило Джейка. Дуже навіть навпаки. Клас, подумав він, туди йому й дорога, він небезпечний. Нехай собі ржавіє там, і не треба довіряти його сльозам. Кажуть, що крокодили теж плачуть. Джейк швидко пробіг очима решта оповідання. Кінець, ясна річ, був щасливий. Та не могло лишатися й тіні сумніву в тому, що момент відчаю на запасній колії надовго врізався в дитячу пам'ять і залишався там значно довше за хепі-енд. До сент луїса щоб перевірити, як там йдуть справи, навідався містер Мартін, президент залізничної компанії Середнього світу. Того ж дня він збирався проїхатися на Берлінгтон-Зефірі до Топіки, де його донечка, вона стала піаністкою, давала свій перший сольний концерт. Та тільки Зефір не зміг зрушити з місця. Виявилося, що в дизельному пальному вода. «Це ж ти залив воду в дизель, машиніст Боб», – подумав Джейк. «Точно ти, хитрий лиса, більше нікому. А інші поїзди були вже в дорозі. Що ж робити?» Хтось поторсав містера Мартіна за рукав – чистильник Боб. Тільки зараз він зовсім не був схожий на чистильника двигунів. Він зняв свій старий комбінезон весь у плямах від машинної оливи і натомість надів чистий. На голові в нього був старий кашкет машиніста. «Он там, на запасній колі, стоїть Чарлі», – сказав він. «Чарлі довезе вас до топіки, містере Мартін. Ви встигнете на дочин концерт». «Та стара пароварка!» – призирливо скривився містер Брікс. «Та коли настануть сутінки, йому до топіки ще залишатиметься 50 миль!» Чарлі впорається, – не вголав машиніст Боб. «Якщо не чіпляти поїзд, він встигне. Він у чудовій формі. На дозвіллі я чистив йому двигун і бойлер». «Що ж, спробуємо?» – погодився містер Мартін. «Мені дуже не хочеться прогавити перший сезонний концерт». Чарлі вже був напоготові. Машиніст Боб засипав йому в паливню свіжого вугілля, і її боки так розжарилися, що стали геть червоні. Він допоміг містерові Мартіну залізти в кабіну, і вперше за багато років вивів Чарлі з ржавою всіма забутою бічної колії на основну. Виїхавши на головну колію, він потягнув загудок, і Чарлі бадьоро загудів, так як гудів колись давно. У-у. У-у. На той вудок з усього Сент-Луїса збіглася дітвора. Малеча повибігала на подвір'я, щоб подивитися, як їде старий іржавий локомотив. Дивіться, дивіться, — кричали <dwar> діти. <Henkil Stadium> <ch> <contamination> <unsergeht> <answer mata> «Це ж Чарлі! Чарлі чух-чух повернувся! Ура!» Вони махали руками, а Чарлі, пихкаючи трубою і набираючи швидкість, котив геті з міста і додів у гудок, як у старі добрі часи. «У-у-у-у-у! Ту-ту, ту-ту!» – казали колеса. «Фух-фух!» – пахкав дим із труби. «Бух-бух!» – стукав механізм, подаючи вугілля в паливню. «Ось так, так, так, вперед-вперед, мчи паротяг! Чарлі ще ніколи не їздив так швидко!» Поля мчали повз, блискавично. Автомобілі на трасі 41, здавалося, стояли на місці. «Неймовірно!» – кричав містер Мартін, махаючи в повітрі капелюхом. «Який локомотив, Бобе? І чому ми його списали? Як тобі вдалося так розкачегарити паливню?» Але машиніст Боб тільки всміхнувся і нічого не сказав, бо він знав, що Чарлі сам бере собі паливо. І крізь ту-ту, фух-фух та бух-бух пробувалася стара пісенька Чарлі, яку той виспівував своїм тихим хрипким голосом. Без глуздих запитань не треба, з тобою я не граюсь, я просто гарний паротяг і зовсім не міняюсь. Хочу я рейками вперед під синім-синім небом, і паровозик не помре, поки не буде треба. Чарлі вчасно привіз містера Мартіна на фортепіанний концерт його дочки, інакше й бути не могло. І Сюзанна страшенно зраділа, коли побачила свого старого друга Чарлі. Хм, ну вже ж. І всі вони повернулися до Сент-Луіса разом, а Сюзанна всю дорогу мучила нещасний гудок. Містер Мартін запропонував Чарлі й машиністові Бобу роботу в Каліфорнії – катати дітлахів у новому парку розваг серединного світу. І якщо ви раптом туди потрапите, то зможете побачити, як Чарлі і машиніст Боб катають радісних діток у світі, сповненому світла, музики, веселощів і добра. Волосся в машиніста Боба побіліло, а Чарлі вже не такий балакучий, як колись, однак вони обидва ще міцні й радіють життю. А діти досі чують, як Чарлі Чохчух тихим і хребким голосом наспівує свою стару пісеньку. Кінець Без глуздих запитань не треба, з тобою я не граюсь, пробурмотів Джейк, роздивляючись останній малюнок. На ньому Чарлі Чохчух віз два вагони, прикрашених стрічками і переповнених веселими дітлахами від американських гірок до чортового колеса. В кабіні сидів машиніст Боб, він додів у гудок і мав безмежно вдоволений вигляд свині, що купається в багнюці. Джейк розумів, що посмішка машиніста Боба мала означати надзвичайну втіху, але мимоволі бачив у ній тільки вишкір психа. Вони обидва, і Чарлі, і машиніст Боб скидалися на божевільних. І, що пильніше, Джейк вдивлявся в обличчя дітвори, то більше схилявся до думки, що на них застигли гримаси жаху. «Відпустіть нас!» – здавалося, благали вони. «Будь ласочка, ми не хочемо помирати!» «І паровозик не помре, поки не буде треба!» Джейк закрив книжку і задумливо на неї подивився. Потім знову розкрив і заходився гортати сторінки, обводячи ручкою певні слова і фрази, що здавалися йому сповненими особливого змісту. Залізнична компанія серединного світу, машиніст Боб, тихий хрипкий голос У-у-у-у. Перший справжній друг, відколи його дружина померла в Нью-Йорку. Сталося це дуже давно. «Містер Мартін! Світ зрушив з місця! Сюзанна!» Джейк поклав ручку на стіл. Чому ці слова і словосполучення вабили його до себе? І з тим, що про Нью-Йорк все було наче зрозуміло, але як щодо інших? І взагалі, чому саме ця книжка? У тому, що вона чекала на нього, не було жодних сумнівів. Джейк був упевнений, що якби в кишені не виявилося грошей, то він би просто вхопив її і дав драла з крамниці. Але чому? Чому? Він почувався стрілкою компаса. Стрілка нічого не знає про магнітне поле на півночі. Їй відомо тільки те, що вона мусить показувати у певному напрямку, подобається це їй чи ні. Напевне, Джейк знав тільки одне. Він дуже-дуже втомився, і якщо найближчим часом не скрутиться клубочком у ліжку, то засне просто за письмовим столом. Він зняв сорочку, а потім знову зиркнув на Чарлі Чухчуха. Ця посмішка, вона не викликала у нього довіри, ані на крихту. 23 але сон прийшов не так швидко, як сподівався Джейк. Голоси знову заходилися сперечатися про те, живий він чи мертвий, не даючи йому заснути. Врешті-решт він просто сів у ліжку з заплющеними очима і притис до скроні кулаки. «Годі, вам!» – подумки закричав Джейк. «Годі, чуєте? У вас не було цілий день, то зникніть і зараз!» «Я зникну, якщо він визнає мене мертвим!» Вперто промовив один з голосів. А я зникну, якщо він озирнеться заради всього святого і визнає, що я живий і здоровий. Відрізав інший. Будь-якої миті Джейк міг закричати в голос. Стримати крик, що рвався назовні, йому було не до снаги. Крик підступав до горла, наче блюватиння. Хлопчик розплющив очі, глянув на штани, що лежали на спинці стільця, і в нього з'явилася ідея. Він встав із ліжка, підійшов до стільця і засунув руку в праву передню кишеню штанів. Срібний ключ був на місці. І щойно пальці зімкнулися на ньому, голоси змовкли. «Скажи йому!» – подумав він, гадки не маючи до кого звертається ця думка. «Скажи йому взяти ключ!» Ключ проганяє голоси. Джейк знову ліг і заснув за три хвилини після того, як голова торкнулася подушки. А ключ так і лежав у його розслабленій руці. От так і живуть Джейк і Роланд. Вони в різних світах, але хвороба в них одна. І тепер їм треба шукати вихід. Чи може вхід? Двері. Сьогодні 611 день від повномасштабного вторгнення потвор. У мене є двоюрідний брат. З 2014 року в нього була робота. Він вигулював свого пса на кордоні. Розумний пес. Цікава була робота, якщо ви мене розумієте. З 22 року з песиком вже не погуляєш. Робота стала динамічніша. Зараз він десь в Херсоні, підробляє фермером. Скажеться, що постійно інструменти в піску треба чистити. Транспорт постійно ламається. А що він робить? Він один з тих, хто попри осінь регулярно виїжджає на лівий берег і висаджує там бавовну. Я дякую тобі, бро, і дякую всім силам оборони. У мене все, ми з вами скоро почуємось. А ти, сонечко, не забувай, все буде Україна.